Ні за що не пробачу паші, якщо він проміняє мене на них. Перед сном. Думала, не може бути нічого гіршого, ніж сьогоднішній ранок. Помилялася, бо найгірше сталося ввечері. Дорогою додому зайшла у торгівельний центр, випила латешечку і зняла відос нового луку. Бо зранку, ясна річ, мені було не до того. Відос усе одно вийшов ніякий. Туфлі і справді огидні і дуже незручні. І навіть ванільне лате і шоколадне капучино не допомогли написати про все це пост. Слова розбігалися, наче не хотіли, щоб їх ставили поруч із тим сумним і брехливим віддосом. «Це капець! Так я скоро залишуся без грошей. І що тоді скаже бабуся? Вона й досі вірить, що ми живемо на наші пенсії. Ага, звісно. Та тієї пенсії не вистачить навіть на її ліки». Оскільки з блогом не склалося, я вирішила зайти в бібліотеку і зробити домашку. Але там я теж не могла зосередитися. Зрештою, мене вигнали, бо говорила по телефону з натою. Майже біля дому я згадала, що треба забрати Вадика з Іллею. І це ще на трошки відтягне час нашого прибуття додому. Як я могла про таке забути? Капець! Голова вже через це безсоння не варить. Ми довго-довго говорили з вихователькою. До речі, в садочку скоро батьківські збори, треба переказати бабусі. Потім ми пішли на гойдалки і з'їли по морозову. І Вадика замучила совість, бо не купили морозиве для бабусі з Євою. І тоді ми пішли по морозиво для всіх, ще плюс півгодини. І от уже дев'ятнадцята чотирнадцять. Ілля кричить Дивись, дивись, швидка допомога приїхала комусь погано. У мене щось, наче клацнуло. Отак клац. Однією рукою я схопила Ілюху, другою Вадика, який міцно тримав морозиво в поліетиленовому пакетику, і ми погнали до під'їзду. Наші двері були відчинені. «У кімнаті люди в червоному. Виявляється, лікарі швидкої носять червоне, а не біле. І сусідка з нижнього поверху. Вони щось казали і щось запитували про маму, але я бачила тільки бабусю, яка лежала із заплющеними очима. А що, як вона? Я знала, що не повинна плакати, бо малі теж розплачуться. Але як не плакати, якщо я… якщо я… вбила рідну бабусю? Потім я наче прокинулася». Вони сказали, що це атир і що їм тут бракувало ще двох реанімувати. Сусідка хитала головою, як завжди вона це робить. Але я не розуміла, що вона каже. Майже по губах прочитала, що з бабусею все гаразд. У неї підскочив тиск. Сусідка прийшла принести нашу пошту. Знову переплутали скриньки. А бабусі погано. Я завжди буду вдячна листоноші за те, що вона переплутує скриньки. Вони не знайшли бабусиних ліків. Я забула купити. Мала їх сьогодні купити і... забула. Бабусю забрали в лікарню прокапатися. Сказали, що на пару днів. Я підійшла до бабусі у цих чортових туфлях. Як соромно, як жахливо соромно. Чого було не зняти їх у коридорі? Бабуся стисла мою руку. Там супчик на плиті. Не забудь сховати, бо скисне. Сльози текли по бабусяних руках. «Ну що ти, маленька, не плач. Я швидко повернуся». Ніколи ще мені не було так важко говорити. Бабусю, вибач мені за... вибач за ранок. А що було вранці? Я геть нічого не пам'ятаю. Сльози потекли ще більше. Бабусина рука була вся чорна. Ніяка це не водостійка туш, як пишуть на упаковці. Бабуся не пам'ятала нічого, що сталося цього дня. Я спакувала туфлі назад, написавши, що вони страшенно незручні, і я мало не зламала собі ноги. Попросила мені їх поміняти на інші, а тоді вже я напишу пост. Перед сном Ілля згадав про морозиво для всіх, але воно вже розтало. І тоді я дозволила їм з'їсти вафельки і начистити після цього зуби. 18 вересня Давно сюди не писала. Бабуся вже вдома, знаю, все добре. Приписали ще купу ліків. Не знаю тепер, як у них не заплутатися. Може купити бабусі органайзер для коліс, які оце на кожен день поділені на ранок, день і вечір? Треба погуглити. Шкода, що це не популярна тема для молодіжних блогів. По телеку купа реклами ліків, а в блогах ніхто про це не пише. Не лакшері, хоча я б теж не писала. Кому хочеться зізнаватися, що ти хворієш? Якщо це, звісно, незвичайна застуда, коли всі набіжать у коменти, радити пити чай з медом і лимоном. Привіт, кеп! І писати одужуй. Про щось серйозне я б 10% не писала. Усі хвороби бридки. Не хочу бути бриткою в інтернеті. До речі, про все бредке Дали потестити нову косметику – тонік, міцелярку і бібікрем. Щось страшенно дороге, має чудодійний ефект на прищі, гіпоалергенне, безглютену і лактози, коротше всі ці фішки плюс еко та органік. Обіцяли купу бабла з рекламу у блозі, а ця гадська бовтанка мені тупо спалила всю шкіру на обличчі. Це якийсь повний капець. Ніколи ні на що не мала алергії, а тут зразу ж обличчя вкрилося червоним. Гаряче, пече. Ясна річ, я відразу вилила на себе тонну води в душі. Бабуся знайшла мені таблетку проти алергії. Але що робити? Мені вкрай треба ці гроші.